n que gobern ne por harsti eter. Beraz pentsatzen dugu gobernua ez eh, dela beti egoera horurtan egoitennahalko. Han eh, attendons... Arttian, arteko urrats bat da presuen hurbilketa. Eta puntu hortan erabakien beagira eta ez hitzak hitz maiiteak aspaldikoak dira. Jola amos bat urtea da, lau ministro etorri ziren arrakziorat eta hitz eman zuten preso guzien urbiltzea. Hama bosturteren buruan ez da deus eginik. Beraz, baitez padakoa da, lehen uratz bezala preso politiko guziak urbilduak izan diten. Eta ondotik, mainbaten inguruan jarriko gira amnistiaz mintzatzeko. Ensuite, que l'on se mette autour de la table pour discuter sérieusement de la question de l'amnistie.